Iku gina, eh? berriz ikusiko duguia Nafarroako eriko etxeetan, galdera hori eginen dugu lehenik, kalapita initz sortu da azken urteetan gai horren inguruan, Nafarroako gobernua osatzen duten lau alderdiek adostu dute indarrianden legia ezestatzia ortaz mintzatzeko, Nafarroako abertzaleen figura bate, eh? politikaren lehen legutik urrundua, balimada ere orzaitugu, berazpachi zabareta egunon eta eskerrik asko daitzagatik. Bai, e, alaxe e, adostu dute e, gobernuan e, sostengatzen duten lau alderdiek eta eginduten ba, adostasuna e, ez da osoa baizik bide erdikoa, bide tzerdikoa. Zeren eta adostu dutena da orain arte indarrean dagoen legea bertan bera indargabetzea, bertan bera utzi eta indargabetzea. Ez beste lege berri bat egitea horretarako oraindik ba eztabaidan ari dira beraien artean hitz egiten ari dira. Egia esan, garaibatean 1973-18tik e, bata arte, e, orain dela beraz ba 35 urte edo e, ikurriña legestatu zenean Franco hilda ondoren e, ikurriña gondu zen esate baterako Iruñako udaletxeko balkoian beste ikurrekin batera, Espainiako ikurra, Europako ikurra, en, e, Nafarroako ikurra, inolako arazorik gabe. Eta, e, gero, ba, bosketa oso bortitz batean, e, alde batetik garai hartako UZD, UPN, eta Partidu Sozialistaren gehiengoa, hori debekatzearen alde, irten ziren, eta e, alderdi sozialistako gutxiengoa eta abertzaleok korduan ba herribatasuna eta e, PNV Eusko Alderdi horren kontra egia esan e, geroztik beste e, e, udalerri askotan ere gauza bera gertatu zen eta gero orain indarrean dagoen lege forala ezarri zuten Nafarro osorako baliosezan zer egiten du lege horrek ba hain zuzen ere gezurra badirudi ere Martin Bilia eta horrelako frankisten garaian lege ikurrinaren erabilera muurriztu, hori egiten du lege horrek. Beraz, kentzea oso zuzena da, nik uste dut, besterik ezin baldin bada hori dela egin beharrekoa, eta herribakoitzean e, jarditzatela ikur guziak, e, sensibilitate guztiak, ordezkatuak egon daitezen. Hm? E, Baina ikurri ikurrinaren aldekoak gehiengoa direntokietan, Nola nere ustez, gutxiengoa direntokietan ere baldin eta denak nahi baldin badizute ikur guztiekin. Bai, justuki, koaliztasunak hori da agintzen duena. 2003ko legeorganes estatzea zergatik da garrantzitsua. Hai zuzen ere bake sozialak tokia eduki dezan ikurrina jartzen denean ez da inolako arazorik e, e, izaten. Arazoak sortzen dira debekatzen denean. Debekua da. Arazoak sortzen dituen bakarra. De kuarengatikn izan du dira beti arazoak. Iruian azkeneko Sanminetan e, legearen zirrikitu batetaz baliatuta ikurrina jarri zen, eta ez zen inolako arazurik izan du. Orain dela lauuedo bost urte berriz, ikurrina jarri zutenean arrantzalea haiek beren bizarrekin eta hori origuzia ondoren epaiketak izan du ziren eta hori horiguzia. Baina arazoa ez dago jendean, Arazoa ez dago gizartean, Arazoa dago, soilik e, politikari batzuen e, burmuinetan. Esaten zuen, aspaldi-aspaldi, barandiaranek sorginetaz mintzo zelarik. Esaten zuen, Sorginak gizartean ez daude, baina epaileen e, kaskoetan, e, epaileen burmuineetan bai, horregatikan zigortzen zituzten, sorginak bezala, emakume, eta giza, eta hemen giza gizara joaiek. Hemen berdin gertatzen da, Ikurrina dagoenean, arazorik ez dago, debekatzen denean, sortzen dira arazoak. Eta debekueoiek, ze, elbururekin, zergatik debekatuzen? Debekat Elburur dakarrik izan dute beti, eta da, hain zuzen ere, haber zalegoari, Nafarroan bidea istea aber zalegoa eh esateko legezkanpo eh ustea eta hori irudikatzea baina momentu honetan ba, e, nabarrismoaren eh ikuspegi hori ez da e, gehiengoa ez e, e, eskuinean eta ez da ere ezkerrean eta beraz nikuste dut garaia dela hori e, ba, dena bakatzeko beste arlo batzuetan gertatzen den bezala baita ere pilpilean dago momentu honetan ba biktimikiko e, gorabera, Hemen askotan, esan izan dudugun bezala lehen golegi aldietan, eta ba, etak Tomas Caballero biktima da, baina e, eda berdinean Mikel Zabaltza biktima da. Eta horietako e, bat biktima dela esan, eta besteari biktimaren izatea ukatzea, bien kontra doan zerbait da. E, hori adibide bat da, baina ikurriñarekin berdin egiten dute ikurriñak jartzeak irudikatzen baldin badu balkoi berean egon egondaitezkela Espainiako e, bandera eta ikurriña eta Nafarroako bandera eta Europakoa hori da elkar bizitzaren eta bizikidezaren aldeko mesua. Eta beste guziak, ba, debeku, beste, beste lako debekugu guziak legez ezarriak baldin badira ere, elkar kontrakoak dira. Hala ere ez da denetan ikurriña ezagiko, norke erabakiko du hori? Udal, bakoitzak. Egia da, ez dela e, dene, denetan e, ikurriña e, erabakiko, baina hori izanen da, herri hortako, Udaletxeko ordezkariek ez dutelako elako erabaki ikurri nahi Eta alabaldin bada hori e, ba, onartu beharko da. Baina esate baterako Iruñean gertatu zen bezala. eta Iruñeko adibidea jarri dut, uste dut adibide e, esanguratsua dela. E, Iruñean, e, eren batek baino gehiagok momentu hartan eunetatik berrogeiek edorela. Ikurrina eskatzen genuen eta besteak etorri ziren eta beren gehiengoz e, e, kendu egin zuten. Baina gero gehiengoa aldatu eginda. Eta orain gehiengo aldatutako horrek ere ezin du ipini lege hau dela medio. Eta orduan lege honen e, e, xedea edo helburua zen gehiengoari ere e, bidea ukatzea. Gaur egun e, ikurrina jartzea ez da Legezkoa ez da leitsan ere eta le, leitsa bezalako herri baten nire jaioterria denezkero aipatzen dut ba e, dira 11tik 9 Patxizabal, eta Nafarroan prentsak gogor jotzen ere badaki, aldaketaren aurka, prentsaren zati batek, asteko. Ez hote da haier jokoa egestea horako gaietan sartu orain. Nik dut gai hauek e, e, gizarteari e, asola zaizkiola, inporta zaizkiola. Eta nik uste dut e, gai hauek ere, ez bakarri jakina besteak, de, beste gai batzuk e, E, oso garrantzitsuak dira, bak konbenioaren eduki ekonomikoa edo politika sozialak edo ekonomikoak horietaz guztietaz arduratu beharra dago horiek e, dira eguneroko ardura ekartzen dutenak, baina baita ere e, gai simbolikoak garrantzia badute, zeren gizarteari asola zaizkio, inporta zaizkio, eta baita ere horieta arduratu berra dauka gaur gaurkoz gobernua sostengatzen duen gehiengoak. Ikugen gaitik pasaku euskararen gaira Nafaguaa irutan zattua da hizkuntzari doak ionez, legeea ez bedinekin, bada ereremo euskalduna, mistoa eta ez euskalduna. ta gara hauetan egi batzuk ez euskaldunetik mistora pasatzea galdegin dute ze aldatzen du hoek. E, aldatzen du, Ego era pixkanaka, pixkanaka. Egia esan, lege hau ez da onargarria e, ikuspegi demokratiko batetik. Ez, diez, ez dizkielako, nafar guztiei eskubide berdinak eta guztiak ematen, guztiona den ondare bati dagokionez, Euskara eta euskal kultura guztion ondarea da, eta jakin, ala ez jakin, guztio eskubide berdinak beharko genituzke. Baina e, legia den bezelakoa da, eta zuk esan bezela, lege honetan ba, Nafarroa hiru puskatan zatitu da dago e, zonade euskalduna, eta hor badaude eskubideak aukerak esate baterako o, e, zehazki, ba, e, administrazioarekiko harremanei dagokionez, edo ikaskuntzari dagokionez badaude eskubideak aukerak. Eremu misto hamerriz aukera hoiek guztiz mugatuak edo murriztuak daude eta eremu e, Ezeuskaldunean daude zeharo e, ukatuak. E, Baina e, alata ere gizartearen baitan begiratzen zaio batez ere gauza zehatz batzuei, ikaskuntzako ereduei eta administraziarekiko harremanei eta oralako gauzei. Eta orduan, guzti hoietan hiri e, ba, e, batzuk edo herri batzuk E, aukera egiten ari dira, pixkanaka, pixkanaka, ez euskaldunetik mistora e, igarotzeko egin izan dute arangurenek eta iruinen gurean daude batzuk, baina oraingoan, oraingoan, e, igaroko dira eremu mistora tafaila eta zangotza bezelako herriak. E, eta horrek izugarrizko garrantzia du duzaren horiek dira, Nafarroan Erdi mailako hiri iditxoak nahibaldi bada ez hiria hundiak, hamarmila bizi lagun, hamaika bizi lagun eta zangozak bat 6 .000 zazpi mila bizi lagun. Baina Nafarroako erdi aldean, lizarra Zonalde mistoan dago Tafalla, igaroko da orain ez euskaldunetik Zonalde misora eta izangottze ere bai. Eta beraz bakarrik geldituko da hiri haundietatik Nafarroko mailan, eh, zeren denak txikisamarraken eh, dira, baina Nafarroko mailan bakarrik geldituko da tutera kanpoan. Beraz geldituko dira barruan, ba, asasu zangotza ta lizarra barainain burlata eh, Ansoain, ansoin hiri erri eh, mailako guztioiek Iruñaz gainera. Egia esan, egia esan, etorkizunean eh, zalantsarikabe E, Iriburuak, Iruñak, egon beharko luke zonalde Euskaldunean. Zergatik, Nafar guztion e, Iriburua delako, eta bai leitzakoak garenok, edo li zondokoak, edo, edo lesakakoak, e, Euskaraz administrazioarekin, mintzatu nahi baldin badute, Iruñan dagoen administrazioaz ari dira, eta Iruñean dagoen administrazioarekin Euskaraz mintzatzeko iriburuak e, e, zonalde Euskalduna beharko luke gainera. Nafarroan e, zeirunda berrogeita mar mila bizilagun gara, hoietatikan berreun mila bizilagun Iruñean gaude, eta berreun mila bizilagun hoietatikan berrogeita bost mila Euskaldunak gara, beraz, e, Euskaldunik gehiena askoz, diferentzia undiaz, oso undiaz, dagoen iria irunia da. Irunian berrogeita bost mila euskaldun gaude, gutxi gora bera, e, berreun mila e, biztanletik eta beste herrietan, e, ba, aipatutako Elizondo edo baztan edo Leitza, edo, edo, edo Sakanako herriak, zeremu Euskaldunen daudenak, askoz ere hanle gutxiagokoak dira. Beraz, guzi hori esan da, eh, Nafarroako legea, Euskararen legea aldatu beharra dago, baina horretarako adostasunik ez, ez denez gero lortu ez da oraindik, gobernua sostengatzen duten lau alderdietan ere, hain zuzen ere, gobernuko e, gitaraua markatzen duen akordioan ez dago, lege hau aldatzeko asmorik, ba, bitarte horretan ez daukagu beste remediorik aldaketa txipi hauek egiten jarraitzea baino. Eta aldaketa txipi hauek naiz eta e, e, ez haundiak izan e, garrantzitsuak dira eta esanguratsuak dira faia zonade euskaldunera igarotzea guztiz garrantzitsua da izangotze ere bai eta beste herria herri batzuk ere bai. Baina e, horrek usia gainera herritarren ekimenez eta udalerrien ekimenez egin izateak balio eranzia dauka. Beraz e, e, notizia on bat da eta gizarteak bizirik dagoen eta bizirik jarraitzen duen e, adierazpena da aldaketa, erageiten ari dela Nafagoan azken auteskundeetatik unarat, baina kamiatzen baliz berriz lehengo eguerarat itzultzeko, ganei du UPN eta Nafarroko sosialisten arteko gehiengoa nagusitzen balitz, eliteik origuzia debaletan eginen, edo egina? Nik usta dut e, ez direla zera itzuliko gauzauek iduritzen e, e, e, zait Naiz eta esaten duzun, ipatzen duzun arrisku hori egon badagoen, baina nik dut gero eta onartu agadugua dagoela gizartean hizkuntza ba, eskubideak eta beraz, e hizkuntza askatasuna ondorioa delako eskubidearen ondorioa delako e, onartu beharrekoak direla. Nik uste dut hori horrela dela eta egiten diren urratsak gainera udalen ekimenez eta egiten direnak e, areta gutxiago ez direla berriro atzera itzuliko. Egiezan, e, Nafarroan euskarari buruzko dugun legea ez bakarrik atzerakoia, ja, baizik berregarria ere irrigarria ere bada zonaldeak, e, zonalde e, euskaldunak direla esateak, beste edo non aipatze, aipatzen denean e, e, irrigarria da. Araban esate baterako araban ere badago, edemu bat ba, familietan euskara zitze egiten ez dena, arabako errio esatea bat, inori etzaio burura etortzen zonaldeak e, e, egin behar direla. Baina gauza bera gertatzen da ba, Espainiako autonomia gaitatzearren ba Galizia batean edo Valencia batean baina hori dena horrela izanik zergatiken gertatu zen hori Nafarroan ba e, nabarrismoak bere kutsadura ezarri naizuelako legean eta hori ezarri zuten lendabizi ba estatutua den hobekuntzako legean amejoramentuan eta ondoren ba euskararen legean Eh, Baina hori eh, zenzu komunak eta baita ere ba, demokraziaren oinarri guztiek aldatu beharreko zerbait dela erakusten dute. Euskara eta ikugina eh, eta bien elkua nafagoan aipatu dugu zurikin goizuntanpatxi zabaeta mireske? Eskerrak zuen nahi du zuen arte.